فضل الله مقلشين الله الدين أول إطراز دام إننا لا نفقه من نفقه بما تقول آغا خبرك تكاي عقيماني من نفقه خان نفقه داغي جواب دست دي كم خفا دا إله كم إله واحد زغدا خبركم حق دار دبندگي ستاسو آغا حق دار دبندگي يهودين تاسو عربیاني زوم عربی ما عرباي كدر توهمت إلاهكم إلاهكم لا كم إله واحد خواه دوم دوم شبا زه را دې خبرې نه نه بس کوي ما و دا خبران دا دا لا تسمعوا لقاد القرانه والغوف هيك دګلا مثلا د چې لا اله الا الله دګي مسله د چ و اله واحد ما و را الله وي وقيزنا لهم قرانا موږ دوله پانا مسلط کړي په دومنیم هغه بد مرګري د دوک ما غو دوچ نهغه قران نه اړي کنه بل غاړي بل اعتراض چ دا قرآن ته ځان نه جوړ کړ دې دا عربی عربي او متاو عربي تم عربي او دیو مار دا کتابو مار عربی کې نو ته ځان نه جوړ کړ په کار دغه چې بل جبا کوي نو تاو به اعتراض کړو کانه انک عربیون ٹھیک ده او دا نه کتاب ویه اجمعين او عربي بیا خلک دا اعتراض کړي چکه ګوره کتابه اجمعين کې دې او سړيان ربی دې نو دا و به اعتراض کو لولا فصيله اياته ځکه جمعي جمع کې خدمت وضاحت وشته کنه نو تا و به بل اعتراض کو کنه نو سالوروم اعتراض سالوروم شوبدا چې دا دي الله کتاب ویني په اوزل بره غلو جواب موسی عليه السلام ته موږ په اوزل ورکړو نو کله تاسو مون له نو سالور شوبېشلي اول دا چې تاسو خبره مري نه پيغو جواب صفا سطر خبر ادا الہ او کلا او واحد دا ما خبر اده چې شروع کوي خلق او قرآن ودا خود شیطان کار د کنه چې هغه چا مله مسلد شینوخه خبر نه بلی غاړې اړي درې ما خبره چې دا قرآن ته د ځان نه جوړ کړل ده تا ربي قرآنو ماربې ده که دا مونږه ځمې کراوړې وې کنه به وتا اعتراض کوو به وتا اعتراض کوو چې ګور اسنګا زمي یو عربي او بل اعتراض کدا دی الله کتاب و نو دا په یوزل ځل راغلو موږ یو ځل کتابونه مکر علی ګللی لیکن خلق نه دی منلی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم مؤمن درسته د 1 سات نمبر الله کوږي په مطلب د خروفو خروف نازله ول کتاب طرفه د رحمان ذات نه دی تر رحیم دی کتاب فی الصلت کتاب دی فازق کړه شی د آیاتونه د قران دی عربی جبه کلی قوم یالمون وشیر و نزیر مقصد داده فا آعرض اکثرهم دور و چد کتاب را اغنی خلق و امن نای اعراضو که اکثر فهم لا یسمعون دون ناوری کن قرآن وقال و قلوبنا فی اکنت ادووی زرون نزمو پپردک دی مما دا اغنیت دونا الیهی شیطمون بلی اغنی طرفتا و فی ازان ناوکرون او زمون په گونو کې درونوال ده بوج دی یو زرون نزمو پپردک دی خواه سره په وګونو او ورو نو شهدانشت کنه او فی ازانینا وقرن زمون په وګونو کې درنواله دی ها په اشاره باندې په اقم کنه وبين وبين ومن بینها وبينک حجاب زمون موستا په مابین کې پرداده عادی کفر او شرک پرداده کنه موږ او کفر او شرک یو نو زمہ چې سړی وګ بند ینو ته په اشاره په وکه چې مس کې نو په شی په وکه قاملن نعملون ته خپل کار کوم با خپل کار کوم څه خبرونه اړینو پوي جواب اوله شودا وکنا تاسو خبرې مینه پویګو جواب انما نه بشرون مثلکم <سلام> فاسو غن سړې ما لو ها الیا لیکن فرق دا د چې ما ته وخی کیږي انما الیکم لا هو واحد دې کیسه خفادا ته مینه پویګو کوم خبر پکې ګران ادم فاستقیموا الیه و برابر کزانغه طرف تا اینده وخت کې واستغفرو بخنه وغاډې د تیرشي وخت وویل للمشرکین بربادی نه مشرکان د پارا سوک الذین الایتو وهم الى اخرتهم كافرون نو ور کې زکات اخرت نه منکر دي شرت نه منکر دي زکات سره ورتي کنه کسان چې مان راوځي عمل کې شرت مطابق دل پار اجرونه دې بینته اول تد خلقتوا انکم لتکفرون بالذی آیاتو انکار کوي دا غزاد نه خلق کړل ځا پیدا کړی د اسما کې یو مې په دوو ورځې کې په دوو ورځې کې پیدا کړ کنه او څنګه دا دانګي به اسمان پیدا کړ ابه دوو ورځې کې د نظام سره ټکم اګه سړی اصول چې نګه اګه دیوالونو ميوالونو وي دانه فرش برابر کې به چت واچي نو بیا اندرونی نظام د کور بیا پس جوړی کنا اول لازمه کچې نوګه خړک لنګ پیدا کړه بیا اسمان الله پیدا کړه بیا چې پیدا شون بیا الله ربلت نظام د جسم کې شروع کنا اول پیدا دا بیا اسمان پیدا دې بیا چند د جسم کې غنظام پیدا دې کنا خلق لرد فی اومین وتجعو تجالون لهو انداز زمکہ الله پیدا کردہ تاس و اغزر شریکان جوڑوئی ذالک رب العالمین دعا دے رب العالمین و جعلا فیہا رواسیہ اپیلا کردی پدی زمکہ کی گرونا من فوقها دا بر طرف دیاغینا و بارک فیہا و برکتونہ چل دی پدی زمکہ کی و قدر فیہا و پانداز کردی پدی اقواتا روزی قوتنا دیاغی ارزاقاها اقواتا ارزاقاها فی ارباق ایام پاڅالو روزکین دوه روزه اغه شلیه دوده شلینو دا ټوټل شل سلور شلی سوا الیسا ایلین دا چې هغه برابر دي سوا الیسا ایلین برابر دي لپاره تاسو کوم کو دا چې برابر روزي دي مخکې چې دوه دوا وسره غکا ادا چې نه را په دې کې څه په داسې حال کې چې دا سلور روزي دي پوره په دې کې کمی نشته ثم استوى الى السماء بغاصك اسمان تا وجه دخانون دا یو دخان لوګیک سم مطلب چې د لوجود نو کنا فقال لها نويدي نو لوګيتا وللارض زمکه تا ايتي يا را شيطان وان خو شالاي سره منولو منولو د پاره او کارهن يا چنه پزور منولو د پانا يا پرزاو من نه يا پزور قالتا دواړو يا تینا توين راولم په خوشالاي سره دانه جفا بين يحملها هو انکار وکي چې موږ یو حکم نمنو انکار خونه د کړی اته نه تاوی ډیر په خوشحالی سر راغلی الله رب العزت او فقظه انه سوا سماوات برابر کړو اسمانونو فی یومین په دو ورځو کې په دو ورځو کې نو ټوټ ټسک لیکنا او چې 12 یومین بیا کت چنه واګه فی اربعہ ایام غدو سره د اصلور تلک دا اکسدا سره د غدو نه نو سلورسلی فی یومین نو شپکسلی روحاتی کل لی. فی سته ایام قران ذکر د کنا او حافظ کل سمای امره او حوالای که هر اسمان ته کار دیغه د اسمان ته استاده کار دی بلته غرتو غرتو ته استاده کار دی سمه کې ته استاده کار دی الله هر شیت خپل کارواله کنه د دې وجنه چې تن ما تخت اغه لوی ادارې دوی کوری لوی کاروبارې هغه داسې گول نه جوړی هغه کارونه والکی چدا ورته قاعده ورته قاعده ورته قاعده خارواله کی کنه ولی هر سری خپل کار ته خیالي بیا وغه ته پوس او اته داسې پرېږي دا یو یو چیرې ماي د بکړې بلوي ماي د بکړې هغه غنو نه ساورې هغه مردار شیکانه اته غنو کورچنه اوروانی بیا خار ګور الله رو قادر ذات دی لیکن بیا هم کارونه تقسیم کړي کنه او خافه کلی سمای نه را او مطلب داندې چې هر شت یقل کار واره کړ دې ته ودا ته ودا ته کوي هغوی یا نهته منږ دا خوشي سره کوو غر ته په ود چې م کوونهجلکېږ او سپور ولاړ دی ور چلیگا چلیګا هغو سپورې اسمان اسممان ته بره ټین او سپور ټین دی د ونو ته سپورغوبو ټینګ کړیدي که نه او برانېدي دا نظام چل که نه زموږ تااس ب دا چل کوئ ګې او دارنګې فستونه او بار کوئ بره ناست مورج تاسو ب دا چل کوئ ترتیب سره لیا دي که دو مطلب دا دوه مطلب دا زه هر اسمان کې فرشتي دي هغه هر فر... هر اسمان ول فرشتو ته دیغه کار حوالہ شي دي کنه هر اسمان تنظیم چې کوم دی هغه ته حوالہ شي دي د فرشتي چې کوم کوم ځای کې دی هغه کارونه حوالہ شي دي وزین السما خسته کړ د مونږ د دنیا به مصابيحه پستون سره اته لږه وحفظه درنګ حفاظت کړې مونږ د ذالک تقدیر العزیز العلیم دا غندازر علی ذرع ورزات العلیم چپو آلیم فا این آرازو کتو اعرازو کتو فا قلتو ورتو انذرتو کم زیارون تاسو صائقتم مثل صائقات دی آدیو و سمود د آغاز صائقی دی آدیانو دی سمودیانو تیاری شاند و تاسو منی راشی کنا از جانتهم الرسول کلچی راغلی دوتا پیغمبران من بین ایدیهی و من خلفیم من بین ایدیهی و من خلفیم محکنو او بیا حلاکت حالاقت راغلو د غو م د رالرو نهدي مخرهدونه هغه مخنی دو ته رسدل او دا چې دو حالاکل ددونه رووم راغلی الله تا بدو ال الله یا د غومرونه ته رال چې دو دو حالاقت نهروستو ته چېغ تبلی غک باید ن دي هغه هم بیا چې دوه مخکې راغلیو یا او من خلې چې دوه رو راغلی یا دونه مخکې راغلو نو دو, دو, دو ته دون رستو راغلینو مساله د ټول یو وکنن لا تعبد الا الله عبادت مکه او سیوا د الله نه د بل چا قالو دو وی که وخت رب زمونږه دغه خبره مونږ نه انزل ملائکۃ کدا خبر, خبر الله مونږ نه غوختیم مدارت شالوشو کنه فرشته به را لګول ویلاندو ملائکتن فینا بما ارسلتم به کافرون پس یقینن مونږ چې په هغه سمونې چې ارسلتم به تاسو په هغه منې را لګل شئ کافرون کفر کوونکو کفر کوونکو ام مادن فستق برو دی پس هر څه ها دان نو لو یو کړه پسما ککه بغیر الحق نہ حقا اعلان وکوا قالو ما نشد من قوا الذول طاقت ورکره دی من نشد من قوا اولم يرو دونو بر ان الله الذي خلقهم اغذات دي پیدا کړي دوی له طاقت ورکړي دی هو شد من قوا هغه سخت د دون په طاقت کې وکانو بیاات نه ارشادون د زوند آیاتونو انکار کوو دو زموږ آیاتونه انکار کاوه ځان ته طاقتور وي اته طاقتور ذات چې نغې ورکړ دی دو دود لپاره راغلیو کنه خو کوونکې مخکیوم راغلیو د دود دا د حرکت نه مخکیوم راغلیو او د دود دا د حرکت نه رستم راغلی کله یا چې اعظم نشته مخکیوم د عذاب نه رستم راغلیو کنه مکانو به آیات نه یس خدون ځان ته طاقتور وي دی الله طاقت کوه تیر که ارسلنا اليهم ور مونږ په دوه ارسلنا علیهم وراخلاش اکلا من پا دومنی ریخنها وانسر سرانتیزا تی ایام نحساتن پا اگر وزوک سپیروکی پا حق دادوک اگر سپیروکی یا پر لپسی دا او رجی سمان تایامن ادارانگی وش پی اتر مسلسل دا سیلی پا دومنی چلیدکن دا سورت حاقتا سلوان اگر الحاقتم الحاقتم تبارک اللہ جیسی احیقا اللہ رب لجتوئی کنا سخرا علیہم اچرولمون پا دومنی دغسیلہی سبا لیالن و سمانتا یامن وشفیق آتر رضی مسلسل ندا سلائی امید دیکی سکھا مین بے نراتخان دغسی روانا روانا صلو پارکس نحساتن سپیری یا پر لپسی سپیری دادو پا حق کیوئی کنا او پر لپسی امید آغانی چلی دی نو هم بعض عذابلخ ف خاطي دنیا چې اوسه کو مونږ دوته عاضاب د رسی په جنون دنیا کې والذابلله اخره اخضا آظام د اخت چې دکنه هغه زیات رسی واللا دی د دو پهه ک هم لا ان د دو بهیم دادونه کړی شي دو چې الانل لنو چاپو کړي نو په کول لمان بیاره رالیګور لکندو نهمن لکه ماسه بدوک هر چې داته مدیال ف نه هم دو تا هدایت ورکو س مطلب بیان د هدایت کړ په رسولانو د رساننو عاد نه همدي تو لکې کې اراترت پ کمبران ورته راغلل د هدایت بیاند ورته وکړو نو خص ف هونه معل غ ده نوخواک دوړ انوا اولهه دا په هدایت مې فاخذتهم خت تو هم ساقطول عذابېسل دو لره چېغې د اعذااب د جللت به مع قانوی چبون اسپې سه پهسبب د هغې چې دو کول قَسَفَ كَوْ كُمْكار كَوْ كُمْغُنَا كَوْ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا أَبَصْقَلُ مُنْغَا كَسَان فِي مَان دِراوډَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَغُوتِ شِرْكِ وَكُفْرِ زان بَسْکاو نُزَ کَمُنگ بَسْکړل دُزَ نَبَسْکاو نُزَ کَبَت نِشَل وَيَوْمَ بَاغَرَت مَنَ يَوْخَ زَن وَعَادَ الله تعالی إِلَى النَّارُ وَرْتَا كُول بَوْرْتَا الله جَمَګي خام قَهُمْ يُزَؤُن دُبَدَل دَلِي دل مُشْرِكِينَ بِالْقَوَاقِبِ بِالْجِنِّ بِالْمَلَائِكَةِ دا چې نوغه مجوس اړ یو د دغځ د ډلی کنا حتا ای دا جام ما جاوه تدری پورې تشراشد دو دی ورته شاهد علیهم غویبه کې پدونه سم او هم وګونه ددو چې په ما دی غلطی خبري اوريدي دي او هم ساروه همستر کید چې په ما دی غلط شیز ته قاتل دي وا جلودهم سرمنه ددو چې مون خبر یو ته غلط قانونه کړ دی به ما قالو یاملور وقالوا دو ویل جلودهم سرمنه خلتا لما شهدتم علينا اسفن ولغوي کوي لکه مون اور تزو نه تاز خور سره اي قالو اوغو يو ينتقل الله الذي انت وكل شيء سوره ياسين کوم تي سکنا ال يوم نقم ما لا فهم وتكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون لسوره ياسين کوم دا تذکره دلتون دا تذکره فصاب بدنكم صا عمل محفوظ ده زمکه کیو محفوظ ده يوم اين تحدث واخبارها او عملنا مكم محفوظ ده كرام من كاتبین يعلمون ما تفعلون وی اگلی کنه لگیدی؟ اداران کنیدی، الله علم کن محفوظ دید و قالوی جلوی دیم المشهدون علینا اگلی او برطوی انتقن الله و انتقن کل شیخ سید خبر ران کرده مونتاق زاد چیزا تاقت کرده هر انسان تاوا و خلق کم مبل مرآ اگلی پیدا اکده تا صورو بیزل یا هر شیطان جاگه مناسب تاقت کرده کنیدی صحوری ام لگیدی یک خوال جوکی انسانان ام لگ پیلہ یتور جوړو نه خلاص غت وتا سو او ګرځول شي و ما کنتم او نو وتا سو چې پردہ کولتا سو دې خبرینا ان نه کولتا سو پردہ یې نه پټاو و ما کنتم تستترونا ان نه کولتا سو پردہ د دې خبرینا اای شدا علیکم سموکم و لابصارکم و لا جلودکم تاسو نور خلق نه پردی کولی چې څوک مونږونی ونی څوک سره پونګرانی شي څوک ځه پونګرانی شي ولی خلق ما خبر شي مستا خیال خدانو کنا چې لاسبوم غوي کوي هم غوي کوي بدن بوم غوي کوي دینه غتا سر پر ځان پټاونا تاسو پردن نه کولن د دینات چې غوي به کوي پ تاسو من غو غناسترږي او سر منې ولیکن ځان هم لیکن تاسو ګمان کو پ الله من ان الله لا علم کثیر مم ما تعملون الله نپې کې پډېر واغه چې تاسو کوي تاسو وي مرا الله ځنه خبر ونی الله پې کې ځنه سر پټنه لګي وظال کوم مخلوق من نه کااس کووت چېته ځې کارونه کې نو چا کو پتن لگی لږي ځې کارون نه خبر شي تالام داسې دی چې ځنو مې پوه ځو بې نپې کې ظال کوم زن کو لج زنن تونې ربې کوم دا تاسوکومانو چې کوو تاسو پر وختپل هر دا کوم نه حالله چې ک نخوااص وختتون من خااصېې نولا د توانیانو نهسمیرو دو خبر کوي او کنا نه د او ور ټکانه د دو دا فایصبرو کود صبر کئ او کنه کئ فنار مسل دړي مطلب دا نه دک دو صبر کئ نو اور تکانه د کنه کئ نو بلځه ته ولاړ شي نه فایصبرو کود صبر کئ او کنه کئ نو فنار مسل اللهم وای یستاتبو اک دو واپس واړي واپسې واړي چې دنیا تراشو نه فماهم منل موتبین نو نه دو بلشي واپس کړي واپس به دوی سیرت لکنه اک دو طلب د توبې کئ سر کارونه دا چې کوي دا قبول شې د عام نوم بچینو دغه دولت ور نه کړې شي وایي تاسو ته مو او کدوخ اپسی وادي فما هم من المعتبین نو د واپس نشی راتل نشی کېدې دو واپس د دوبه واپس نشی کېدې هغه دولت به دوت نو ور کولې کیږي بل شو با شو بادا وکنه دودا وچه لاتسمو د عدالت قران او الغوفه او الغوفه الله وي وقيدنا لهم قرانا او مسلط کډ ل... دی موږ دوه بد مرګري بد مرګري په دوه موږ مسلط کډ دی کنه فزینولهم فزینولهم فستکر دوله په ما بینه دي او ما خلفهم هغه چې مخکده دون دي هغه چې رست دونه دی مخکده دون اخرت رست دونه دنیا یا موجوده دنیا او رست راتلون کې اخرت دنیای خسته کړ دا اخرت خسته کړ دا د مطلب چې دنیای خسته کړ دا اخرت خسته کړ دا دې مطلب دا ده خوایسته دنیا مایله کړی دنیا کې نو مشغوله کې په دنیا کې اډارنګ خوایسته اخرت مطلب منکر کې دا اخرت نه اخرت نه منکر ک کنه ادوتو ویل چې دنه شای فی من قد خلق من قبلهم من الجن والانس وحق عليهم القوم او فلش له پدونه فیصله دا دا سدر افارمسد سستاشي دي سريادر قد وحق عليهم القول وصابس لپدو من فیصل عذاب في امان ند تووي لشي دن نشي پاغړ قد غلط من قبلهم چې تیرشي دي مخ من الجن ولنسد الجنات و انسانانو نه نومکانو خاصرین یقینا دو توانیان غشباو کنه شبا سوا چې تاسو شورو کوي دا قران وانو ري دا دوزکه کوي چې شیطانان په دومن مسلط دي کنه اته به وله شید دن شه پاغاتلو کې قط غلط من قبلهم چې تیرش دي مکه لري د جنات و انسانانو نه نومکانو خاصرین نو دو دوم توانیان وقال الذين كفروا و اي كافر لا تسمعوا لهذا القران ما وردا القران والغو فيه شوركه قد قال لكم تغلبوا دل پارته تازه ورشي ک قرآن چاورینو انقلابی کتاب دهنه ول الله را ديکل د داقله دا سميږي دک سالم دنیا یو غاډي کنه کول رجل مؤمن ور فرون پورا سلطنت یو غاډي دي هغه فراسر نشتا داسيوي ورت کنه سره حیران شي ادا صورت کل چې ته یوازې گوری کینی از سوچ که ورطا یو یو تیکی تا تا با حیران چه دی رجولی مومن با حدری تا دیگه فصاحت بلاغت تا ولی صدق او یری خبره خبر گد ودکی کنه و بی یو ترتیب سر نیم بی دلائل سر نیم بی خبر گد ودکی ولی خوفی کنه وی تا خبت وچه از زمان خری وقت لکا پلی چورکی لیدلیوا بی داس نار منداز سر لگیا دی چې څرو سره وي نه چې پدمن یارا ده د مرګ ځا شي انداز سره وي نو انقلاب راولی کنه رجل المؤمن کې انقلاب راغی بادشاہ ته در ته قران واورا انقلاب برا شي عقیده وسه شي به متا منی د خلقو څخه برا اثر نکي چې الله دا وایي دا الله رسول دا وي خلق شي شه خپل کار وکي هغه وي ګوره موسی راغل له موسی السلام هغه دا وایي دا رسول دی تورات دا وین شي شه خپل کار وکي له زوز فراون خبر او موسا خبر اپریدم توایزه قرآن خبر اپریدم ستا او منم چرتبیم نکی گی اگه یو،, یو کتاب رو پریگی دا زر کتابونه را اوڑی دی، نو دیوی چیاسمانی کتاب مقابله کې انسانی کتاب نه گی و لی عقیده براور شیده اگه قرآن ننه ای خبر وخه لاخو کتاب کې دا خا کتاب کی راغل لخا ما کتاب کیولی دا حلکا کتابون و خلقو لیکل لیک خلکو کتابونه ل اعتبار و نو بیا اللهوللی لګ سامان نه د میانو له اعتبار وای نو بیا الله ن بیاوللی لږل پ غمانوللی لږل دا خوو بغ یمبی نه هم دي که نه ګوران چې یوود تفسیلي بیان کاله عمران کې بقره کې چېګوره کیتمانې حقی حق حقیې پټون نهیان حق نه پټي که د میانو منې چې پوره کې د خبره نو د انسان په کتاب باندې کېد نو آسماني کتاب ته سہاجته دا دوړ الله مسترد کړت ولی پرانا الله کتاب راولېګا اغه سره الله پیغمبر راولېګا نو دوه دل د شور کوي کنه ولی قرآن ووري بیا خو د دوه اخاتیم سوي کنه بیا خو د دوه ور شو کمیږي لکه قرآن اوریدو ته نه پریدي اوس ومن خلقته لګي درسون او نماز او دا نن چېنو ترجمه یې وخه <خواب> و خوی ته ترجمه دیوکه نو کافر وشې وران ترجمه وکاو دې سړسړې کافر کېګل موږ یو ځای ته تیرو تبلیغ لا یو سړی مخ کی مو زکه چې مو زوکه ما چې تا خدایات خطا وي را قرآن ما ته ډیر خطا وي قرآن سو خطا وي به مو مز نه کیږي اغه ځان نه لیولې مو جوړو سو سم شي دا وړي الله کتاب دی الله کتاب دی مونږ ته ګورم مونږ چې ته قران سم شو لکه بس دا زمو جرت ته چې مخکشه ما سنه سوې ما كتبرش مزكم قران سو کې ویلی شي ځان نه لوي مونږ ته وډاوي مونږ قران سو دا الله کتاب دی ایو ټکه چا ویجو دا غریمت دی یعنی قران خو سم نشویلې صحیح و چون خلق وی کنه ترجمه هغه سو کې شي قران ترجمه سره مو وي سره وي د دقیق سمې کنه بیا خو دې بدتیا دې مشرک نه نو د قرآن نه نه کوي نو ولغو فيه شرک الا ان لكم تغلبون دې لپاره چې تاسو غالب شئ شه ضرورت شي ولی قرآن نو ری به وستا مرګري چې قرآن واوري دې خو ستمرګرتی نه کوي کنه فلنزيقن الذين كفروا عذابا شديدا نو بسكم كافروا ته عذاب سخت قرآن نه کوي دا کافر دي کنه چې ولغو فيه شرک خلق نو ری الې الله وي دا قې القرآو فتن له سره ېعارااف آخر کې کله چې قرآن دوست کېږ نو غګ ورته کېدا دوسئ کله چې قرآ ل کېږ نوول غ شروعو کیک د دا کافر شلل کنا نه الله وپله لدی تن نهله د نهکه فرواده بند شدي ده او بس کو من کافرو تااک سق له ننججن نه او عملون او مطلب د بدغه قانون سدو کول دالک جزا و ادا الله النار دا بدله د دشمنان د الله پتو لګی د الله قران نه منکای د الله دشمن ده لهم فی دار الخند دول پر پای کی کور د حدون دا سدا دا پسوم دغی چې دوځم آیاتونو نه انکار کاو قال الذين كفروا وايما كافر ا کسان چې انکار کړی د قران نه ربنا ربزموا ارنا الذين وخيام تا غدوا دا کسان د کنا من الجنه والناس یو دن نو وسوسه چولی اول بار نار ورته سموله چې ګوره دا خبره دا سيره دا دا دا دا ځان نو او دا چیرې ګوره دا مولانو خلاف کړ دا استا خلافو کړ دا فلان کی شي مرادو دا فلان تی مرادو کو یو دن نه لګی اي او بل بهبارته مخ خلاله را شي چرته تلووي اوسه پرېدهایي خپل ځان خلابوي ځانې خراب کو افله خوله خرابوي یو دن نه نه لګیا دی بلبار نه لګیا دی نو د دواړو باهې ووي رب بهنااره به زمونه هې نهلهین او خیمونته دغه دوړه لله نه چې مونږې بلارري کړو می نجنې چې دن نه بر راته چې بار نه راته مونږ ته زون ک شکوک شوباته چول چې دا خدا داسې خلق دی دا خ داسې خلک دغه ګې کې دا و مونږ دا دوړه تختاق داامه لاندې د قدمون و خپلو لیکوونه من للسپین چې سی ز لااننوونه اوس به تاپو برک په سر ګځوي که نه په ځانګو ک اخ پهوګو ګځوي په کټو ګځ چې دا زمون پیر دی ک اخ په ک نه دي ژره مونږ په لپاسه او داګونه خبرید نه جاو همما تختاق دا میه رګړ کو دا مونږ لاندې د قدمونو خپلو لپاسسه پرولو تا هممونږ پهوګو ګځول چې دا زمونږ کراندي دا زمون غټانددي. دوم ته غلطه لارو خو او سره چې لپاس پهو ګرځو یا من الاسفلين د دې مقابله کې چې تاسو قران اوریدل ان الذين قالوا ربنا الله اا کسان چې ویل یو چې رب زموږ الله ده ثم استقاموا به په دې کلکشل دا ولي وي ثم استقاموا زکه قران و نه کلکې دل ګران دي یو کسو هغه زمونده شاعت جندل غولیو دي شاعت توحید او سنت جندل غولیو ولی جیب مانی تمام خل راګي ما چې ورته وکړل مې جندا خو دیول لیکن دا ټینګول ډیر ګران دی ډیر ګران دی بلک په هغه جنده لری کړی به خپل ځکه پرورام مې ما ویلی نو مې دا ټینګول ګران دا جندا خو ورسې نه شي اگر ټینګول وکنه دا برنامه خلکو ورسګ نشي برداشت کولې کنه څوک یې دوانه مانی څوک په کرامت مانی یا څوک په حیات النبی مانی یا څوک په آداب قبر مانی څوک یې مزو پسې نه کیږي دا خبرې خو ورسړې نشي برداشت کولې کنه ما دا تننی شي وده شکول چې ماکتلوروسته بل غلاړه مع معو ولی چې د معمولی جنډ نه دا دا به راسکول ډیر زور غواړي. دا دا چې معمولی جماعت نه د چار سرړی دلته را دا ډیر زور وواړي انلله دی نه قاللو رب نه الله بیا کلک شي په دیې دا کلکې د ګران خام استقامت سط وي دا د راشدین راشيی نو اقان له مازهکر کوي د هضره ته کهصدی را جلله وطالان. اورانغید عمر رضی اللہ تعالی عنہ او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دالی رضی اللہ تعالی د استقامت سره توې کنا نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ استقامت دی ته وی چې الله سره د څوک شریک جوړ نکم ربنا اللہ صرف الله زمرب دے بل څوک نشتا دا استقامت دا مطلب بیانې عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوې ان الذين قالوا ربنا الله رب دون الله ثم استقاموا بکلک شفاو د الله په نوحي د الله اوامیرو منه کله کو درې ده نوحي نې ځان بچه الله ته مروی دغه سړې کله ته هر سړی ځان ته شی ویل کاند اته عثمان رضی الله تعالی نو سوی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقموا بچنو کله شپدي منه سم مطلب هر عمل غا صرف د الله لپاره کئ اخلصوا العمل للاخلصوا سم مطلب اخلاص ته اعمال کئ لله الله د څوک کار کوي کناسر والله رضاله پارکي بل څه مقصد نی اده اده علي رضى الله تعالى نو سه وي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا څه شي به کلک شي پسي شي منې په ادا د فرایض باندې فرایض ومنې کلک ته کنا دانا کې صرف زمو رب دې او به فرض نه پېجني حلال حرام نه پېجني سوم استقامو او علما وي الاستقامه خير من الفکره استقامت په دین دا زرو کرامتونو نه بهتر ده زورو کرامتونو نه چې تک دین باندې کلک کین دین یو خبر ان څوک نشي غټ وډوله دا چې کلک شډ تتنزل علیہم الملائکه شاباشل وفرشتي راځی کنا صاحب عباس دومره سخو کټ په دین باندې کلک وک تتنزل علیہم الملائکه راځی په دونه فرشتي وای وورت الله تخافو مېره کان تدیر یره کرا چې نن په صفات راځی سربصفات راځی ونا تحزنوا او مستعمنه اگر غم نشته تا ډیر غمونه تیر کړی دی و ام شروع بل او زیره واخلې د جنت الکی كنتم تعدون اغه چې تاسو سره دا وعده کړي دي شی نه ناولیاکم فی الحیات الدنیا موږ مرګ وروسته په جون د دنیا کې او په اخرت کې ولکم تاسو ته په رفیه په د جنت کې ماتشتي انفسکم اغه چې غواړي نفسونه ستاسو ولکم فیها ماتدعون تاسو لپاره هغه شهید چې تاسو کوم غواړي نزله من غفور الرحیم کارامل مستحق طرفه د غزات نه چې بخون کمیره باندې جنت تیسه شغوان دي تاله کنه دلته تامل پابندیا نیه الته خو پابندیا نه خطر نسلی کنه ولکم فیامات تشتهیان فسوکم ولکم فیامات الدون شیشه جواری احادیث کې راځي چې د زړو شغوخه ته یو مرغې بر نیمه راته شي نه او پخره شي د دلت چنواله زلو شي چکرته تیز رختار اسود د مخ کو درېګده او پکینی تیز که کوم دغه د نظر لګینوال ته بهغه قدم لګی ا کدی وې زم ما بچو شي ضرورت پنی لیکن اسی یو سات کی بلې میلاو شنو بچو وخت ته بو شنو بچو به پیڑا شي دیو یاره ما فصل نو کولای خپل فصلو کولای شین دا کټب شین لو بشین ترم بشا دا دانه بشی سبح کی وسلام وعلیکم فی امات تشتین فسوکوم الکوم فی امات الدعون ذل من غفور الرحیم دا دومره اوچته مرتبه ولې میلاو شلاک دا خبره کول کنه او من اسوک دې ډېر خسته پات بار د وینا سره مې من د غشنه د ايل اللهي خلق الله تمامه لصالحه پخله عملوم ټک دې دا نه چې پخله ګناه کې متلا دې بل کوي سمشه سم خلق سمي پخله هم سم دې او قال انني من المسلمين اوې خلقته چې خبر شي جستا زستا سن نیم زم مسلمانانو د ايل دعوت ورکی الله چې دعوت ورکی نو پخله عقيده سم د کنه نوې پسې وامه لصالحه دیم نمبر کې عمل کوي د مطابق وفي خلقتها من المسلمين يقين زد مسلمانان دانت زاني پت کرده زد سوى كما زد مواحدين هنا وي كان زد مواحدين هنا زد آنكسان هنا كي غم تبعي دي سنت زد بدا ننم ولا تستوي الحسنت ولا سيئا نبر باريقي خاخلا ولا سيئا نباد ولا تستوي الحسنت و توحيد والسيئا ولا تستوي الحسنت سنت ولا سيئا و ا دغه بد اخلاق دا دواړه برابر نه دي خان توحید او شک برابر نه دي سنت او بدعت برابر نه دي خا اخلاق بد اخلاق برابر نه دي ایتفاحت دفکان بلتی پاغه طریقاته یا سنغه خدان توحید هغه به ودي وسره دفک کنه یا چې نو سنت او بدعت وسره دفک کنه کوم زه کې چې بدعت راغه نو سنت لاړه کوم زه کې چې شرک راغه نو توحید لاړه كوم زای کیږي بد اخلاقی راغل نو ښاخلاق لړ توسي چلکای تبا غ بد د فقای کنه بلتی فا غ طریقات هيښت نو چا خدا بد بد فقای فضل الذی بینک و بینه عداوت دم دغه وخت نصاب ستا پما بین ستا کی و بینه او پما بین داکس کی بینک و بینه عداوت ستا او ما بین بینتی دوشمنی وا کان نولیون حمیم گویا کا دوشمې روبان او خبر نو تاورت توحید بیان کا تاورت سنت بیان کا تاورت دا رسم و رواج نوں اس سنت سے توید پیغمبر طریقہ رسم و رواج خلق و طریقہ اس طرح خلق و طریقہ پرے دا پرے دا رسول الله طریقہ اختیار کا دا سنت تے بدعت دی او بدعت دی خلق و طریقہ خلق و طریقہ مو په خلکو ایمان نه دراوډه مونږ پیغمبر ایمان راوړ دې او حاضر مشکل کو دا ننګه توحید څه حاضر ناظر حاجت روان مشکل کوشان متر زرر یوا دیو الله ګړن د توحید دې بل نه یره کل دولیهیت ته شرک, شرک ولې حکم بلنه والی ویری جو نو عقیدای اسلام اسلام نو تاسو دغه مابین کې دوستانه اړیکات پیدا شکانه صحابه بدر کوم شریکو ځنه د کافرو طرف نه دا لا صحابه نو بدر کوم شریکو کافرو طرف نه دا رنگ چې خود کوم شریکو دی کافرو طرف نه لیکن بیا نبی اسلام سره مینا لک ابو سفیان شه خالد بن ولید شه دا بیا نبی اسلام سره مین اسل کنا وما یلقاها الا الذين صبرون نو ور کو نو ور کو لټی دا حاصلت منګره کلک وتا چې کک شي کنا هغه دغه دا حاصلت نو چات میلاوشي وما یلقاها انش ور کې دا دا حاصلت مگر اغه خوند برخه لوی دی لقاها برخه والا الا ذو حزن از مغره اغه خوند برخه لوی دی لوی برخه والا دی مکوب دادت دا ترتیب دعوه الى الله بیا چرن په خپل عمل صالح بیا وی انني من المسلمين بیا خلق تا خبر کول دا او چت حاصله ته نو چت خلقته ملاویږي دی او چت حاصلات کی وتا شیطان نه پوری تا او شکار شک کار شروع ک دعوه الى الله كامل صالح شروع وکړه آتا چه ناګه بدی ختمول شروع کړل شرک او بدعت ختمول شروع تا دا کار دی دی حوتات کار ته باندې پریډ کنه شیطان مې ما یې زغن نکم نه شیطانې اکخ اور اسې د تا ته شیطان طرف نه نزغ سټونګا تا ته خبره چاو کړل کتےش ګراغله نفست عبد الله نو پناو غړ پونم دی الله تعالی دی شیطان نه انه هو سميع عليم ومینه آياته الليل او زنه دی نهخوا طاقت تا طاقته قوتې الله بلزتناغې چې د شپه اوت او شم سوول قه نوورپو دا خو د الله مخلو دی لا ت چې دوولې شم چې والال قار پهتول کې د نورم بعدت شوي دی د سپوګم بعدت شوي دی که نه ځکه لاارت کوې لا ت دوولې شم چې والال قار چې دا م نور ته ننسپو مع ته ولی دا خو مخلوک ته وسول الله لجې خلقه هم ناسشي د او کې غذاات ته چې دا, دا پیدا کردین بدون کته زخان زه غی عبادت کوي او زه کوم راځه مکړو چې قران کې هغه تذکرہ چې داوی عبادت شه دے الله رب العزت نه الیاوا داسومره سېزونه دي هغه موږ را مکړو نو شمس او قمر په کیمو کنه چې نور اس په ونه د غی عبادت هم شه دے نو د انبیاء عبادت هم شه دے لکه ایصال السلام نو ګوتانو عبادت هم شه دے الله تو منا تو او ذات جنات عبادت هم شه دے نو اور اس قومونه چې ویل کنا فین استکبارو کدو ځان غټو کنن فلذینن در ربکا پسا کسان فرشتې کنا چې ست رب څه کوي صبحون له بالیل و النهار غشوا رز دی الله تصبیح وی وهم لا يسمون نو نستډی کیږي کدو چې کفر شرک کی نو کید کنا بردا څخه مخلوق دی چا نو نستډی کیږي اسپا ورز لگا دی و من آیاته زن د نخو طاقت او قوت دی الله رب نه دا خبره ده ان کثر الارض تیوینزم کا خاصه تن فَيَذَأْنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ كَلَجْرَوْرُ مِن فَأَغْمَنَهُ وَاِخْتَزَّ تَارُ تَازِ شِي وَرَبَتْ او پړسيږي قابل ده فصل شي اِنَّ الَّذِي أَحْيَاكُمْ زَرْتَکِ دوالو وي او پړسيږي کنا قابل لفسل شي اِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَا يَقِينا كسن اِنَّ الَّذِي يَقِينا غزاد احياها شداي تر تازکران لمحيي الموتى مخا مخا رب جوندي کی مړي ولا كل شي قدير ان الذين يحدون في اياتنا يقينا کسان چكغليت ل کوګواله لټي زهو پياتونو کې څه مطلب سکوک او شوبات لا يخفون علينا پمونه پټ نه دي سکوک او شوبات لټي ا خلق داس ترتیب خيټ لا يخفون علينا هغه پمونه پټ نه دي کنه افمن يلقى في النار ا اګه کس چا او غرزول شي پور کې خير هغه ورته اميان ياتي امنا او کاګه کس يراك رازي امن ول دور نه يوم القيامه پر زقامت دغ کس چا هغه اوور دوه چې ورته هغه غوره او که هغه کس چې پهمن راغې په دکمت یا معلوه شيتون عمل کوڅ چې ستاسو پخی الله ت پته د ستاسو د عمللولی لای کو علی نه که نه الله شمونږ فټ نه دی نو ب ما تعملونه بلصیر یافین الله په کارونمنې چې تاسو کوي لی جون ک دی انله دی نه کفرو ب کې ینااکسان چې انکارې کو د قرآ نه لما جا کل کله چې دو تااک پاین نو ل کتابون یکرنخه ما کتاب ده عزیز عزتمن عزیز غالب عزیز بمسل به بي نظیره د دې مقابله سک نشی کوله یاتیل باطل من بین دیه ولا من خلف یک د شرایط کتاب چې کی تغیر او لی تبديله او لی د تکذیب او کی من بین دیه دی نه ولا من خلفه ان رستو دې مطلب دا ده نمخ یو کتاب تیر شوه د چترا واخلې اغه مخکني کتاب کتاب کې د د د چن واغ تر <ترجم> دې د ان نو روستو کتاب راشي او پران نو کتاب راغلې اغه کې د تر دې د نمخ کني کتابونه کې د دې نه د روستنو کتاب کتابونه کې د دې تګزیب نمخ <ترجم> کتاب تیر <ترجم> شوه د دې تګزیب کې نو روستو تنزل نازله ولده من حكيم حميد طرف نه د چ حكمتون ولده ما يقال لك لا ما قد قيل للرسل نكيتا ته خبر دي اعتراض من غا چکي کړي شي د پوخانو پیغمبرانو ما يقال لك نو ويتا ته خبر به تور ما قد قيل للرسل من غا چوي له شيو پیغمبرانو ته اګه ما يقال لك نو ويتا دات منار ا هغه خبرې قد کله ل رسول چغه ویل شو په خانوپې غمرانو ته چې قذاب دی سااهیر دی کاهندې مون دی بشر دی ان نهره بکه دو مخفررات مخرت موو قابل علییم یثارخواامخه خوون د مخرت دی ک چا انابت وړه کوونهکه دغه شانطله نوضو قابل علییم خوون د عذااب در ن دی هغه درېمه شوه هغه څه اګه دا وکنه کتاب تا د زبان نه جوړ کړ دې ولی تاربین دا کتابه ماره بي دي تا د زبان نه جوړ کړ دې الله رب العزت وی ولو جاننه قران راجميا اګه ګردولې دا قران موږ په عجمي ژبه کې لا قالو دب ولو فصلت اياته ولي واضح نه دي تفصيل نه کړشه د داياتونو ولي عجمي ژبه کې حضور فصاحت ني کنه قران خو پسيخت کتاب دي دو به تراز کوو چې دی مې موفیږونهدي که فضاحت بلاغت بلغت او بیا به دوی طراز کوو او جميعون کتابه جميع دیی عربي یون رسول عربی دی پلووه لین آم د ش دللهین آمو تو ورته و دا لپاره د مومنانو هدایت تی او فا د غدن راول کژ جنون دپاره و شفا اکیر شو مرزو دپاره چې کوم بدن کېدي والله نه لای میونه کسان چې نمري ک في ازانیم وقرن دغه پخ وګونو کې وقرن درنواله دی او هو علیهم عما عما او عما د دې یو مطلب دا دی دا, دا قران دا حجت ته په دوه دا حجت ته کنه په دو عما دا قران دا حجت ته په دو باندې په دا سبب دی سبب دی د سبب دی د ونوالي وهو عليه ماما او ددی صدا قران چدې ددی انکار دا سبب دی رودوالي يا حجت ته پدونه په قیامت کې حجت وهو عليه ماما عدد دخلاف حجت ولای کینه دونه ممکانین بعید دز تواوازو شي دا کسان چریو تواوازو شي ممکانین بعید دز لرينا دغه څه مطلب دی لرينا دا قیامت <متحدث> کې شرملو د پااره دو ته ډیر لری نهازو شي ځکه چې زت خبره دا ده چې ته لاړ خوا ته او ته خبره وکړه او لری نه دا خو مګې تهپ کې تړیوا کې د او نه او مع سړی خواته ادب سر ورته وونه کوي د دو ه ادب نه شته ولا کونا دو مکان باید لې نهمهاز کې کې چې دا توانانیاندي دا چېغه جایاندي یو مطلب ده او بل مطلب دا دی چې دنیا کې دو د قر داسې پران واې د داسې دا, دا, دا, دا, دا چې دو تواز کېږي د لې نه لري خبرې منې سړی نه پوهږي نو دو قران نو په طرفو تختې دل نو دې وج نه خو لر نهنج اواز کېږ نو پههغې من سړ د دا پوهږي داسې ل چې تت لې ورته اواز کوي نو په شتل که نه یا مخثر میدان کې شول دپاره د لې نواز د آخرې شوه چې دو سورت کې کومشر دا, دا, دا سالورم اول دا تاسو ته خبره مری نو په گو خبر از ما یا واد او او واحد بل داوا چې شروع کوي شروع کوي کنه الله او یو قیزنا لهم قرانا شیطانان ما دوه من مسلق کړ دي هغه ورته داخونه کوي چې قران بیانې کوي نو شروع کا درې مدا دا قران تازه نه جوړ کړ دې تع عربین داو ما ربي دې الله او یک مونږ دا جمع جبکه لے غلو نو تاسو به لو لافصلت آیاته عجمي او عربي دا کتاب عامیده رسول عربي دین او جيبه خبره دا تاسو به اعتراض کوم سلوره مې اعتراض دا نه قران په یو ځل ونی ناراضي جواب من موسى عليه السلام ته یو ځل کتاب ورکړو او کلمنلو لقد اينا موسى الكتاب غچ یو ځل لاړ کنه ټولي تختې ته تورات راوړې فقط لفيحا اختلافو کو نو پکار دا چذاب راشي کنه عذاب په نېټه راځي ولولا کلمتون کنه و في سلام سبقات جمعاً مخشوداً من ربكات طرفت ربساناً لا قوزيا بينهم بخام خواه فسلبة قرشي وما بيانده دوك فسلبة شئوه كنا دو انكار کرده عذاب نرازي ولنرازي لكل امت نجل هر شئ ده پار يونيته ده كنا شك منه مريب يكناً دو پديك شك ده معمول شك نده چستا تخلص رضائلشي مريب كلك شك ده من عمله صالحاً فل نفسه چاة نية كامل وكفل نفسه نف او چا چې بدعملوکن فالی هفت اوبال په دغه ننسېدي وما ربك کې زلامل دلااب الله ستا رب چې د هیز دولم نه کوي پیز بند منې ایله یو رد مساه ح هغه تګ ل کې غلم قامت قامت په کلی واللهلم قیت په کلی والله والم چې پرت نه تپوس کو ایکس م اون جوانبر کې والله عالم ک دبینه تپوس کويلهلم وللی نه تپوس کوې واللهوالم او ما ترجین ساتې من معامها نو اوبااس نوی اوما ترجې سراتې نوی س میوي من اک ما می د دارې د غنجکوو خپلو نه وما تحمللو به انسان نه پرور ته کو ما دا ولا ته زه نو را وړيی او بچی الله بیایل میګر فلم دا سره چونونه میوی را ځي یا خپل دکسورونه بار کېږي ادارګې په خیلتون من یو بچی دی یا یو بچی پیدا کېږي دا س د الله پهعلم کټ چې دا میوه اوس را دا بچی به اوس پیدا کېږي. و دو مره مده رستو پخیه گئی دو مره مده رستو پیدا کیه گئی و یوم باقی رزمان اونا دیهیم شواز باو که دو تا این شراکایی چرته تا دی زمان شریکات تاسو ما سر شریکان دور کنی وغنان چر تا دی حالو دو بای آزن تا تا خبر در کوف دا خبرې خبر آزن ناکا منگ خبر در کوف تا تا خفل طرفنا ما من نام شهید نشتر زمون نا سو گواپ دی منی د منګ نسوک غواام پنيشته سم مطلب والا شريك او وي شرك علا شريك او وي شرك نو شرك منګ نسوک غواشته زمونه انه په شريك منه ليس فينا من يشهد على الشريك او وي شرك مستر د منګ نسوک تا غويو کی زمون په شرك منه یا په شريك منه والله ربنا ما كنا مشرکین دو دوب قسمونو کی خا چې قسم په خدای مون خو شرك نه کړې الله تبوي مونږ دا خبر وکړو ما من نه من چاید نشتهې زمونونهڅو په دی منی شیک مننی او په شیک منې اوزلله ما ماکان یا من قبلو ګډ وړ به شي دوه معبودان معبان چې دو ور ته چې غیولی مخک دا دی ما لهم هم من مست دو ب دا خیلو کې چې نشته دو لپاره ځ د تخت او دا یقی نه لااک لاستول انسانو من دول خیرره نست کېږ انسان غښو د خیر نه و مستته اوشر وک تورسې دوتهلوونې تکیب لپاره دی, ام دی ابتلا امتحان. فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ دێ نو امیدې کونکې قنوط وچلې تاندې تروکې ولَی نَزَق نَهو اقور سوم موږ د رحمتن رحمت مینا خپل طرفنا من من بعد ذرا روستو د مصیبتنا مسد وچې د ترسه دلې مصیبت لریکم هغه پځې رحمت راولم مصیبت لریکم هغه پځې راحت راولم دارنګې چ نعمت راولم لا یقولن ها مخه دی وې هاذا الین دا خو زما حقون زما پکرتبونو مصيبات لرشو یاران ما غم م, م, م غمره غلو دغه راټینو مرز راغلو کور کې مریض جوړ شو ما تاسو کړل ما تاسو کړل پېشمو ورو ته دا ډاکټر له ميدوم او ګارد ان بوک ترډې موالي بس خیر شو زهو بس تو اني لاړې زمانه تکلیفونه زما په تدبیرونو زهو بس تو اني لاړل مان تکلیفونه زما په تدبیرونو دنه من تکلیف لريکو راحت ولا ورکو د ها دا لي داغه زما حق هدا بس دا سي چلو شو زم ما دا شکړه ما دا شکړه خلاصلمته نا وما زنه ساعت قائمتم او ګمان نکوم زه کرامت بارا کې دې راتونتي دا وقایم شي زه هو داول منم نه چقامت پرا شي او کچر تراغه ولا ایردی تو ال عربيه کو ګردلستم رب خپلتا ان لي عندو للحسن لن الحسن یقینا ما لپاروي خسنہ خوشالی خسنہ جنت فرنبی انداللدین کفر و بمعاملو خبر وورکو من کافر و تدیاغا ملونو چاہو کردی و لنزیق اندهم من عذاب غلید او بسکو اغوت عذاب سخت و ازا انامنا علا الانسانی و کلچه نامو کپمونگ انسان منی جو منی آر ازاد مخواڑی و نعاب جانبی او و لرکی خپل دڑا مخوارې کنه اول دې مخوارې او بیا پډډ شيغه زینه وځا مسته شو او اکل چوره شي گدته سو مصیبت پریشانی تکلیف فزو دعا ان عارف دې خوند دعاګانو پلان دو پلان دیوي مصیبت راشي کنه بیا ته وګ دي وګ دي دعاګانی کری بیا دې سورات احسن ختمه نوم کړي بیا دې چوند دې دې چنه غغ تعجودوم کړي نفلونو بیا دې لګیا یزان صلات تسمیهوم کړي آیات القرسی په رکاتون کې وای مصیبت پریشی بې د دواګانې کې راحت کدن دنا الله يرځي راحت کې دنا الله يرځي کله مصیبت کې لګی دی او کدی یو کدی دواګانې کوي نه تراحت کې دعا کوه مصیبت کې سره کوما الله تحکاري کنا ګورایو بلسلام هغه مصیبت کې دنه دی ویلې اخیره کې صرف یو زله الله انیه مسنیا زورونه فورې الله یې فاستجبنا فورې راحت کې دواګانې کوه نو کوم مصیبت کې دعا کوي ستا به له قبلی <تصفيق> که نه ف کورووناز کولومیکې مولو که نه ف کوې ما یادای پره ختونو کې کوو کوم ز به یادو په موسیبتلو کې هغې وږ تفیللو <تصفيق> هلتهمونکړیو هغ یو مطلب دا ما پر حت کې دوان تامنې را حت راغللی نو اروخ ما یادان کله چې تاې موشبت راغې به خپل موصبت کویم او ز به تا یادوم ته خپل غم کېستا به خیان ل دغا ته زب یادوم ځکه تایو تن سره خ کړ ځم تا ته سپات ته مې غواړې چې تا ته سر پټنی هغه وسه کړو په کړي اواز صاف کور کې مړ شي دې اتا غ سرخه کړې دې هغه یو دملار تسره خبرني کفن راوړو قبرو کنيستو غټې راوړو او تنظیم برابر کړو کټونه راوختل ټینولي تا نه دی ویری ورتا شلاشه کفن راوړه لاشه کوو کنه لاشه غټې راوړه لیکن هغه پخپل لګیا دي ښا ولي کله چې هغه ما راحت هغه سره ستاسو تعلق څه کنه د ته سره خبر نه هغه ټول کارونه وکل دغشان د الله سره خپل کارونه زورړ که کا دا تعلق زورړ کا را حل ک هغه سره تعلق زوړ کا تاې غم راغی ته خپل کارون نه سر خبرې هغه به کېږي په په مخه نه ف کوروې یا دوای ما پره ختونو کې کو رکم زباات کوم تاسو مویبتو کې دانا نه ای ان هم نه حالله انسانې او ورضا ونه آبی جانې بي کله چې شي د بیادلله جماتات پل اراتون ورته خبر را کوئ ما ته انکانه که دا فوران منندله طرف الله تعال لاه چ م قفرتون ې بیا تاسو ان کارو کپ د منې بیا ووسالی ممن وفی شقا باید څوک د غټ ګمران د چاه چېغا په دسمن لر کې دی س نې مع یادونه حق کتابی او تاسو ان کار وړلو بیا خو مرانلئ ګمران چ که نه غ دسمنه سنې همایا نظر چې وبمون تاته ناخ د طاقت او قو خپل فلافقیې په طراف د عالم کې فلافې په طراف د دنیا کې وفییانفس مدهدو په نفسو کې لږ بار نظر کوان الله طاق ب تکارې کې د په غروو کې د په یونو کې مانونو کې ګټو کې د نیرونو کې ځان تا ګورې نو بیاته تون دله طاق ښکارې کې نو هپونو کوو نو اخلا سر یخو پرې حتی یا ته ب نه لهون خو پودو تا دا, خبر حق دا او لم یخې برب بیک نه د پوور استرب د پااره دا خبره او نه واللااکشنین قدریر او لم یفی نه د پوره است نه د پوره استار پهې سفت آیا نه پوره لم یفی بیررب بیک نه د پوره استاررب قدې صفت چند نه واللهاکلیشن قدریر بس طرب د دا خبره چې هغه په هر قادر دی چې قادر نو پاتې بشي ش شو. الا <العنى> انهم في مليئه ملقاء ربهم يقين دون شك دي ملقاء مل ربهم و पेशید عرب خپل کی الا انه بكل شيء محيط او تاسو چې نو فاوري الله چې مه خاتک اونكله پارشی منی نه کافر منی مه خاتکړه کنه او منکر منی هم مخې بار بار تښل شي الله رب العزت وي چې مونږ دورا غیر کړه دي کنه والله محيط بالمکافرين الا انه بكل شيء محيط سنه بار سشید الله رب العزت تعالی متعاقد قوت نه بار نشته کنه د صورت کې اصلور او شوبه اعتراضات هغه وشلل اصلور شوبه او بیا چېان ترغیب ول قران اول کیوم اخر کیوم او عقلي خبره چې هغه الله رب العزت نه الیاوه عقلي دلائل چلانه نه الیاوه بل څوک دغه کارونه نشی کولای او زجرونه غچاته چ انکار کوي فینارضوا فقل انذرتکم سائقتم مثل سائقه ادم وسمود او جانم کې هغه دل لا سن او خپل د بدن د سرمونو گوئي چې غلط رواني کنا بیا ورسته باندې گوئي کې استا مرید بوئي چې ما ته اخارکه 14م په بدلته چنه دا دې صورت چې د سلو روانه شوفو هغه جوابات وښلن بسم الله